Când noi morții vom învia de Henry Gibson Ce e cu tine? Ce cu tine mai e? Nimic. Ascultă puțin tăcerea, Rubec. <laughs> Într-adevăr, se poate auzi tăcerea. Dumnezeu știe că se poate. Când stăpânește tot ca aici. Vorbești de stațiunea asta? Nu vorbesc de întreaga regiune, acolo în oraș, nu zgomotul și mișcarea lipseau, Dar chiar în acest zgomot și în această mișcare exista ceva mort, nu? v să zic că nu ești mulțumită că te-ai întors? Dar tu? Eu? Tu? Da, tu care ai lipsit de la noi cu mult mai mult decât mine Ești cu adevărat mulțumit că te-ai întors? Nu. La drept vorbind, nu, nu sunt <laughs> Eram sigură Poate pentru că am lipsit prea mult am devenit străin de tot ce mă înconjoară aici În mediul meu natal De ce e, Hai să plecăm, vrei? Și cât putem de repede Ești o persoană foarte ciudată, Maia Da? Chiar așa de ciudată? Mi se pare că da Și pentru ce, mă rog? Pentru că am așa puțină poftă de golul existenței Pe care o ducem aici Care dintre noi doi a vrut cu orice preț să vină Să-și petreacă această vară în nord? Să presupunem că și fost eu Dar totodată Cine ar fi putut bănui Dumnezeule Mare că totul la noi se transformase într-o asemenea măsură? Și asta, în atât de puțin timp, gândește-te, sunt numai patru ani de când am plecat. Căsătorită. Căsătorită. Ce atârna asta la cântar? Devenită doamna profesor, frau profesor, oh. cum se spune în Germania, da. stăpâna unei case superbe, ar trebui să spun senioriale, și pe deasupra, având o vilă pe lacul Taunis, da. admirabil aranjată. Da. Ei da, mai da, da, da. Pot spune că ne-am instalat cu o splendoare, cu o eleganță Ce nu lasă absolut cu nimic de dorit Aha, așadar eu m-am schimbat după părerea ta Da, cred că da Nici de cum oamenii de pe aici Ba da, în ceea ce privește și ei s-au schimbat un pic Și n-au devenit mai binevoitori, o recunosc a, Trebuie să recunoști, nu? Știi ce impresie am când văd existența de aici? Nu, hm. Aceea a nopții în care am ajuns A nopții în care am ajuns? Da Bine, dar... Tu nu ai făcut altceva decât să dormi într-un corț al compartimentului <gri> Nu dormeam De fiecare dată când ajungeam într-o mică stațiune Mă surprindea tăcerea ce domnea acolo ah. Întocmai ca tine, Maia Întocmai ca tine Auzeam tăcerea <gri> Întocmai ca mine <gri> Și înțelegeam că trecusem în frontieră Că eram realmente la noi Trenul se oprea la toate stațiile mici Nimeni nu cobora, nimeni nu urca Iar trenul făcea totuși o lungă O... Interminabilă haltă Dar așteaptă numai până mâine Vom urca pe frumoasa navă Ce va intra în port și vom merge de-a lungul coastei Până la marea de gheață A, Crezi că o călătorie pe mare Ți-ar face bine? Mie? Da, da nu mi-e rău deloc după o, știu. o simți prea bine tu însuți De câteva vreme se pare că nu ai tihna Nicăieri nu-ți găsești pacea cu atât mai puțin acasă Devii pe de-a întregul mizantrop Ai băgat tu de seama. Da Asta n-ar fi putut scăpa niciunul ea dintre cei care te cunosc Și apoi e atât de trist să vezi că nu se mai arde de lucru Ai observat și asta? <laughs> Tu altădată neostenit De dimineață până seara la lucru Da, altă dată. Dar de îndată ce ți-ai terminat capodopera Ziua învierii Ziua învierii Opera care a făcut în conjurul lumii și ți-a adus celebritatea Poate că tocmai aici e nefericirea mea. De ce da? mă rog? Când voi fi creat acea capodoperă, Căci ziua învierii este o capodoperă, da. să știi Sau cel puțin a început prin a fi Nu, nu, încă mai e Trebuie să fie o capodoperă. Rubec Întreaga lume știe asta Întreaga lume Lumea dragă nu știe nimic Nu înțelege nimic Trudești în zadar Consumându-te pentru vulg Pentru mulțime Pentru lumea întreagă Crezi că ar fi de preferat Sau că ar fi mai den de tine Să te consumi scultând busturi la comandă? Asta faci de la o vreme încoace Nu sunt adevărate portrete busturile mele? Ba da, o oh, doamne, ba da De doi sau trei ani De când ți-ai terminat marele grup Și de când el a ieșit din atelier Există aceste busturi Există ceva care se ascunde Ce? Ceva care se pitește cu viclenie Și pe care oamenii nu-l pot desulși. Adevărat? Sunt singurul care vede Și mă distrez în taină Pe din afară nu se bagă de seamă Această asemănare izbitoare De care oamenii sunt tuluiți Se minunează Dar acolo, acolo, mult prea afund se ascunde când o excelentă și cinstită figură de cal Când botul unui măgar încăpățânat Când un rât de porc îngrășat Ba uneori chiar și chipul unui taur stupid și brutal Bine, Rubec Bea paharul ăsta cu șampanie și fii fericit Îți mulțumesc Dar sunt fericit, Maia Sunt cu adevărat fericit Cel puțin într-un anumit sens ce există, există un soi de mulțumire în a te simți liber și independent în toate privințele da. În a acordat din plin tot ceea ce îți poți dori, măcar în ceea ce privește obiectele exterioare Ce? Nu mi împărtășești parerea? Doamne, cum să nu? Asta prețuiește cu adevărat ceva Dar, îți amintești ceea ce mi-ai făgăduit în ziua când am fost de acord? Ce? De a mare marea aventură Când am hotărât să ne căsătorim? Da da, e drept Asta a cam costat Nu, într-adevăr, nu mi-amintesc Eu să vedem ce ți-am promis Mi-ai spus Că mă vei lua cu tine pe un munte înalt Ca să-mi arăți toate minunățile lumii E adevărat? Da Ți-am făgăduit și ție? Cu și ție a ai mai făgăduit-o și altcuiva? A, nu, nu, nu. Vreau să spun... Ți-am făgăduit, într-adevăr, cu o să-ți arăt? Toate mărețiile pământului. Ei, da, da, ai spus-o. Iar aceste măreții ai adăugat vor fi ale noastre, ale mele și ale tale. Era o expresie care mi era foarte familiară oh, oh. pe atunci. Nimic altceva decât o expresie. Da, o reminiscență din anii de școală. Ah. Ademeneam cu ea strângare din vecinătate Ca ei să vină să se joace cu mine Prin code și prin cântii Ai fi vrut cumva numai să te joci cu mine? Ei, nu, nu, nu, nu nu spun nu. Și apoi niciodată nu mai dus pe un munte înalt Ca să-mi arăți Toate mărețile pământului pământul. da. Nu, ai dreptate Pentru că o să-ți spun, Maia Să-ți spun sincer Tu nu ești făcută pentru marile ascensiuni A fost o zi totuși când avea aerul De a crede asta Da, e adevărat, sunt patru sau cinci ani de atunci Patru sau cinci ani înseamnă mult, înseamnă foarte mult A, Vremea asta ți se pare chiar atât de lungă, Rubec? Da, da. începe să mi se pară ca mult, efectiv Din când în când, ce-o puțin Nu mai vreau să te plictisesc prea mult Acum lasă-mă să citesc iar. Doamna s-ar simți cumva ce Nu, nu, nu, nu, nu deloc Să doamnă. Da. Am îngătit să-i urez. Bună ziua. Bună ziua, ziua doamne profesor. A, bună ziua, bună ziua, domnule administrator. Bună ziua. Domnul și doamna au petrecut o noapte bună. Mulțumesc. ceea ce mă privește, am dormit foarte bine. Sunt încântat. Da, dumneavoastră, domnule profesor. Eu dorm prost, domnule administrator, mm. mai ales de câtva timp. Chiar așa? Asta mă întristează mult. Tiva săptămâni de în stațiunea noastră vă vor restabili fără nicio îndoială. Spunem, domnule administrator, aveți cumva vreun pacient care se scaldă noaptea? Nu. Nu cunosc pe va aici până atât de bolnav pentru asta. În acest caz, nu fi fost cineva ...căruia să-i fi intrat în deprindere plimbarea de noapte prin parc? Nu, domnule, profesor ar fi împotriva regulant... Ba, mărubră, dar ți-am spus și azi dimineața, ai visat, da, dragul am meu... Am visat? Da. Ha, mulțumesc! Ei bine, ascultați-mă, m-am sculat astă noapte neputând dormi... Da... Și apoi vrem să văd cum era vremea... Ei bine... Am privit pe fereastră și am zărit acolo, între copaci, o apariție albă... Ha. Iar profesorul afirma că această apariție... Era înhalat de baie, domnule administrator. Sau cel puțin semăna cu așa ceva Nu puteam distinge foarte bine În orice caz era alb Foarte ciudat Era domn sau doamnă? Ah, cu siguranță am crezut că văd o doamnă Dar în spatele ei s-a conturat de îndată o altă apariție Pe de întregul întunecată S-ar putea spune umbra celei din tâi Pe de întregul întunecată? Da ah, Bine, cred că vă pot explica această taină, domnule profesor Și vorbiți mai încet Uite. Cine erau aceste două doamne care au trecut prin parc? După îmbrăcăminte și crucea de la gât, cea de-a doua care o urma pe doamna îmbrăcată în alb era o călugăriță Cine este prima doamnă îmbrăcată în alb? O străină care a închiriat micul pavilion ah, O străină? Cum se numește această doamnă, domnule administrator? În condică este scris doamna de sato și însoțitoarea sa -o. Mai mult decât asta nu știm Sato, sato Să fi cunoscut tu pe cineva cu acest nume, Ah, nu nu, nu, nu, nu, nu, pe nimeni, absolut pe nimeni Nu? Nu, nu. Mm -hmm. Doamna asta nu ți-a servit poate ca model cândva? Încearcă să-ți amintești Ca model? Da, în tinerețe <hă> Ai avut, fără îndoială nenumărate modele, nu? Nu, nu, nu dragă, doamnă Maia, n-am avut niciodată decât un model Un singur model pentru toate creațiile mele uh, trebuie să vă părăsesc că văd venind pe cineva cu care e de preferat să nu vin contact cu atât mai mult în prezența doamnelor Vânătorul acela care e însoțit de un valet și cei doi câini cine? Domnul Ulf proprietarul. Ah, oi, frai. cunosc. Da, da, îl cunosc foarte puțin de altfel. Așadar se îngrijește în cele din urmă. Mm, încă Interess. nu, -i. oricât de ciudat S-ar părea oprește pur și simplu aici Odată pe an, ducându-se să vâneze La munte, scuzați-mă Stai, Așa ne-am plăcea mama greacului într mea Ăsta e un mod De a vă întâmpina oaspeții Îi spune, spăl și a prins călcâiele Domnul administrator Ați venit cu vaporul, domnul Nu, domnul administrator Nu am avut cinstea de a vedea un vapor Știi prea bine că n-adigezi în puterul meu, tu las, las, vechează la câinilor, îngrijește-i bine, dar nu-i îndopa prea mult. Oase proaspete de rosă, dar nu cu prea multă cartă, înțelegi? Au scrundă și sângerândă. Ia tu la rându-ți bagă ceva în burtă, hai, du-te dreac o dată, pleacă! Domnul nu vrea să treacă în sufagerie mm, Pentru a mă închide acolo Cu toate muștele și cu toate alea. Nu, domnule administrator Mulțumesc uh, Cum doriți În loc deja ceva femeia de serviciu Se prepare ceva ca de obicei da. Carne din belșug și rachiu vechi îi pot spune că Lars, ori eu, o vom face să-l vadă pe dracu împreună e... cu alaierul dacă nu pregătește cum am zis bine, eu. Bine, trebuie să vă trimit chelnerul, domnului e... profesor. Doamna Rubec dorește cumva ceva? Da. Nu, nu, vă mulțumesc, nu, nu am nevoie de absolut nimic. Nici da. Puteți pleca, domnule administrat. Cii să mă trăsnească, domnul? Dacă nu mă și la mănoarea de-n întâlni pe da. maestru scultor Rubec, în persoană Ne-am mai văzut odată, sau de două ori în societate <gri> În timpul ultimei toamne Pe care am petrecut-o în N se Nase mult de atunci <gri> Tu erați atât de cunoscut precât ați devenit, zice-se de atunci încoace Un nemernic de vânător de urși, îndrăznea pe vremea aceea să se apropie de dumneavoastră fără teamă Se mă. mai poate, se mai poate face încă, nu mușc mm. Știți? Uh, Vai să zic uh, așa, vânați ursul, domnule Da, doamnă, ursul cu osebire În rest întâmpin cu bunăvoință Orice alt vânat care vine spre mine vultur, lup sau lupoică Elan sau ren Cu condiția de a vedea Sânge proaspăt Bogat și generos Dar preferințele dumneavoastră sunt pentru urs Da, doamnă, da Căci cu el pot să folosesc Cuțitul Muncim din greu, doamnă Soțul dumneavoastră și cu da. mine el trudește în marmură, iar eu pe mușchi ursului întinși și fremătători Și amândoi sfârșim prin a subjuga materia pentru a deveni stăpâniei Sunteți drum spre muntele și spre codrii unde vânați? Da, doamnă, voi urca până la cele mai înalte podișuri Ați fost niciodată pe înaltele podișuri, doamnă? U, păcatele mele, mai păi trebuie să veniți acolo vara asta Vă voi lua bucuros cu mine, pe dumneavoastră și pe doctor profesor da, Mulțumim, însă, rube care pentru această vacanță un program de călătorie pe mare De-a lungul coasei Intrând în fiorduri Da, da, da Dar da, ce v apucat să mergi să vă sufocați <gânt> În acele canale ale diavolului Păi mai când te gândești Să te închiști și să te bălăcești În bazine, la de apă sărată Da, la... cum? Dar mi se face grea să mă Auzi, Rubec? Nu, veniți mai degrabă cu mine Pe înălțimii Acolo nu tu constrângeri, nici murdării omenească Nu vă închipuiți ce înseamnă asta pentru mine Cu o scumpă doamnă precum. De... <gânt> Ia, uitați-vă La pasarea asta neagră trece Este însoțitoarea doamnei îmbrăcată în alb Se zice că e Călugăriță Spuneți-mi, Cine cineva de mormântat aici? Mm -hmm. Nu, nu, nimeni din câte știu Atunci există într-un ungher unul care își face bagajul de plecare Orice infirm și bolnav ar trebui pe cinstea mea să se gândească a fi înmormântat Cu cât mai curând, cu atât mai bine <laughs> Dom'le Ulfheim, ați fost vreodată bolnav? Eu? Da Nici de <laughs> Al Alvel... Nu m mai vede aici? Dar câțiva dintre apropiații mei au fost nefericiți da. Și ce ați făcut pentru apropiații dumneavoastră? Simplu, doamnă, am descărcat un glonț în ei Oh, în ființe omenești? Oh, doamnă, când spun apropiații mei, înțeleg câinii mei <laughs> ah, da. Când unul dintre ei devine infirm și bolnav și iată-mi prietenul expediat dincolo. Doamna, ar trebui să vedeți companioni mâncând, vreți? Nici că se poate ceva mai bine venit. Mm, sunteți o femeie și jumătate, hai, veniți, veniți da, cu mine. Sigur, veniți, o să vă arăt în un lucru absolut. Rubec, nu te supări, da. te las puțin singur. Nu, da? nu, nu, nu mă Și de altfel, nu te rămâi rog. singur, străina în alb se apropie. Irene. Irene, te-am recunoscut Ah, cu adevărat, Arnold? Cred că și tu mă recunoști, nu? Cu tine e cu totul altfel Pentru ce e altfel? Pentru că tu ești încă în viață În viață? Cine era femeia aceea care stătea lângă tine? Ah, era soția mea ah. Da, foarte bine, Arnold da, Cineva cu care nu am nimic Da, bineînțeles Pe care ai întâlnit-o când Eu nu mai eram în viață Când nu mai era Ce vrei să spui, Irene? Și copilul? Da. Copilul e, e bine și el? Copilul nostru supraviețuiește în glorie și onoruri, E celebru Da, da, Irene, ți-amintești? Ți-aminte? Iată-ne copilul Așa ne-am cândva celebru ah, Da Da, și pe tatăl său l-a făcut Deopotrivă celebru Nu era visul tău? Iren, să știi că ție ți-e tot Absolut tot, îți mulțumesc ah. Da, ar fi trebuit să ucid Acest copil ce tot vorbești? De ce să-l omori? Da, să-l omori, mai înainte de a te părăsi. Să-l prefac pulbere. N-ai fi putut, Irena. N-ai fi avut inimă să o faci. Ai adevărat. Pe vremea aceea aveam o altfel de inimă. Irena, după atâția ani, să punem te rog, în sfârșit, pentru ce ai plecat? De ce ai dispărut fără să lași nicio urmă? Pe te-am căutat peste tot unde ai fost, Irene. Am afundat în întuneric, când am văzut copilul inundat de glorie și lumină. Și ce ai făcut? Așteaptă puțin. Ah. da, a, da, da, îmi aduc aminte acum. M-am urcat pe un disc turnant într-un cafe concert. Um, am dansat goală În tablouri vii Am strâns mulți bani Ceea ce nu mi se întâmplase la tine Nu venit niciun ban da. Și apoi am cunoscut oameni pe care i-am făcut să-și piardă capul Și deci asta nu mi se întâmplase cu tine Tu erai mai rezistent Da Apoi te-ai căsătorit? Da Da, unul dintre ei m-a luat de nevastă Cine e? Un american din sud Un diplomat dar l-am înnebunit De-a de nebun Incurabil Iremediabil nebun Și unde e acum? Pe undeva, într-un cimitir Sub un monument superb Cu un glonț de plumb în țeastă mm, Domnul de Satov? A, Satov E numele celor de-al doilea soț al meu și unde e? Foarte departe, în ural! În mijlocul minelor lui de aur A, Își duce viața acolo? Viața lui? Andrei vorbind Și pe el l-am ucis L-ai ucis? Nu te crezi, Ren? Ma da, trebuie să mă crezi, Arnul <laughs> Nu ai avut niciodată copii? Oh, am avut mulți copii Și unde sunt? I-am omorât Cum? Da, i-am omorât I-am înjunghiat fără milă Pe măsură ce veneau pe lume Unul după altul E un sens ascuns în spatele cuvintelor tale Există în tine corzi care s-au rupt, Irene E ceea ce se întâmplă de fiecare dată când Moară o tânără femeie cu sânge bogat oh, Irene, ajunge, te rog Ajunge cu aceste închipuiri smintite Ești vie Era moartă de ani și ani Au venit... Să mă lege strâns Mi-au prins mâinile la spate M-au coborât într-un mormânt Și l-au închis cu bare de fier După ce au cătușit cu perne pereții Așa încât nimeni să nu poată auzi Tânguirile ce veneau din mormânt Dar Puțin câte puțin Uite că începe o moarta Să înviez Și pe mine mă crezi vinovat? Da Vinovat de ceea ce numești Moartea ta? Vinovat pentru că a trebuit să mor. <laughs> Îți amintești de răspunsul tău când ți-am propus să mă urmezi pe un meleag îndepărtat? Da. Hmm? Am jurat. Am făgăduit să te urmez până la capătul lumii și până la capătul vieții și să te slujesc. Ca model pentru opera mea. M-am prosternat la picioarele tale și te-am slujit, Arnold, dar tu... Nu, să știi că nu am fost niciodată Nu am fost vinovat față ba de tine, da, Irene, nu Ba da, ba da, ai fost vinovat față de ceea ce era născut în străfundul ființei mele Eu? Da, da, tu M-am înfățișat privirilor tale în întregime Și niciodată nu te-ai de mine Eram artist, Irene Eram bolnavă de dorința de a crea marea opera vieții mele Trebuia să se numească ziua învierii Și să îmbrace forma unei tinere femei Care se trezește din somnul morții Copilul nostru. Iar această femeie trebuia să-mi în ea tot ceea ce e nobil, tot ceea ce e frumos, ideal pe pământ Te-am găsit, aveai tot ceea ce-mi trebuia Ți-ai părăsit familia, ți-ai părăsit caminul ca să mă urmezi Toată copilăria mea s-a trezit să te urmeze Tocmai asta mi te face atât de neprețuit, atât de unică Ai devenit în ochii mei o făptură sacră, pe care nu o puteai atinge decât cu pietate, în gând Eram tânăr pe ciren Și nu tream o idee superstițioasă Iar cea mai firavă dorință senzuală Pe care aș fi încercat-o pentru tine Mi-ar fi profanat sufletul Și m-ar fi împiedicat să ating ținta visată Era adevăr între asta O mai cred încă ah, Opera mai întâi Ființa vie După aceea Poți gândi ce vrei despre asta Dar pe atunci eram cu desăvârșire Posedat de misiunea mea Și încercam o asemenea fericire Și ți-ai împlinit misiunea, Arnold Mulțumită ție mi-am împlinit această misiune Vroiam să creez femeia neprihănită În tocmai cum trebuia să se trezească ea în ziua învierii După un lung somn, fără de vis Plină de sfânta bucurie de a se regăsi Fără urmă de transformare Ea, femeia pământeană Pe un tărâm mai înalt, mai liber, mai strălucitor Așa am creat-o Și forma ta i-am dat-o, Irene după asta n-ai mai avut nevoie de mine Te-ai apucat de căutarea unui alt ideal Nu l-am găsit nici alt model, Arnul? Pentru mine, tu nu ai fost un model Erai însuși zvorul creației Ce poem ai făcut de atunci? Ce poem de marmură după plecarea mea? Din păcate, nu am mai făcut niciunul M-am risipit în în tot soiul de modelaje Iar femeia cu care trăiești acum? Te rog, nu vorbi despre clipa asta Îmi face rău Unde ai de când să te duci cu ea? Probabil... O să fac o plictisitoare călătorie cu nava Spre nord De-a lungul coastei mm, Du-te mai degrabă la munte Da, suie cât de sus ai să poți Cât mai sus, Arnold Ai de gând să te duci tu însă-ți acolo? Mm -hmm. Avea curajul să mă întâlnești încă o dată Dacă am putea Dacă am putea De ce să nu putem ceea ce vrem? Vino ar. S-a plecat Văd că ai făcut cunoștință N-am reînnoit cunoștință da, da, da. Ce, ce, ce vreau mai? Maia? Țineam numai să-ți spun că Pot să faci orice, dar Eu Eu nu voi merge cu tine pe această groaznică navă De ce? Pentru că vreau să zburd pe munți prin pădure Îngăduie mea starul de căror Cine ți-a băgat aceste idei în cap? <laughs> El, acel băderan omoritor de urși Nu-ți poți închipui minunățile pe care le spune despre munte și despre viața de acolo e, e groaznic, oribil, înspăimântător dacă e să judeci după povestirile pe care le spune pe nărăsultate Pentru că sunt aproape sigură că minte, dar totuși e aici o... O atracție, peste măsură de mare spune da. îmi îngădui să-l însoțesc? Știi, numai da. să văd dacă ceea ce spune e adevărat O pot face, Rubec? Da, Maia, sigur, bineînțeles, bine du-te, du-te pe munte Oricât de departe îți va plăcea, te rog Și rămâi acolo exact atât cât vrei Poate că voi lua și eu același drum Nu, nu, rog. nu Cine? Nu, nu, nu nu ce asta Nu vreau sacrificii păi, Mă voi duce pe fiorduri, m-am hotărât să știu mulțumesc Îți mulțumesc Eu pot spune data ucigașului de urși da, spune ucigașului da. de urși tot ce dorești, te rog Mulțumesc Ești amabilă, Așa Așadar, Irene, ne vom regăsi acolo sus da, sigur Ne vom regăsi acolo Te-am căutat așa de mult Când ai început să mă cauți? Când mi-am dat seama ce dar ți-am făcut Mi-ai dat trei sau patru ani din viața ta oh, Nu, ți-am dat cu mult mai mult decât asta Ți-am dat sufletul meu tânăr și viu Și am rămas cu un mare gol în mine Fără suflet Iar asta m-a făcut să mor, Arnold Acum te las, mă duc cu însoțitoarea mea Irene De la sanatoriu? De la pușca cu nebunii A, Am observat că nu ai luat masa de seară la pensiune A, da A, Am cinat în plin aer noi doi Noi doi? Despre cine vorbești? Despre mine și despre acel băderan, ucigător de urși Foarte bine Iar mâine o să reluăm vânătoarea A, Vânătoare de urși? Da, da, da, trebuie să omorâm animalul nu? A, Sunteți pe urma lui? Nu Întâlnești ursul pe un podiș gol, după câte știu, nu? Da unde îl întâlnești? Jos pe povărnișul împădurit în adâncul codrului în, în desișurile inaccesibile ah, Și acolo veți merge mâine, voi doi Da, da, e hotărât Nu ai nimic împotrivă, nu? Eu? Ferească, domnul Valetul Lars ne însoțește firește cu câinii Cine? Lars ah. Nu, nu, nu am cerut informații, mi se pare, despre valetul Lars și despre câinii săi mm. Dar... Nu vrei mai degrabă să te așezi pe bancă Decât pe iarbă? Hai. Nu, nu, nu Mulțumesc, e așa de bine pe iarbă umedă Pare foarte ostenită Începe efectiv să mă simt obosită Nu o vei simți de plin decât după Când va veni destinte Da o să rămân altfel cu ochii închiși Doamne, Rubec, cum poți să stai aici Cu toate strigătele astea de copii Și cu toate la aceste sănituri În aceste zbenguieri grosolane Surpringi uneori ceva foarte armonic Așa Ca o muzică a mișcării, Pe care e distractiv Să o notezi întreaga Hei, hei copii plecați Hai plecat de aici Hai, maia, Te rog, Vino să te așezi Stai lângă mine nu? Vreau să stăm puțin de vorbă O clipă Hai să-mi spui ceva? Da Spune, După tine, ce motiv m-a determinat Pe mine să vină aici În vara asta? Doamne... Călătoria, pretindeai tu Mi-ar face un imens bine, dar... Dar pe... acum, de exemplu, ce crezi? Cred că motivul Era această doamnă palidă Doamna de satou Da Cea care e într pe urmele noastre... Nu a fost văzută de când aici ieri seara? Dar care ar fi Dumnezeule Mare? Ai, ai cunoscut-o de aproape, cu mult înainte de a mă fi întâlnit pe mine Hai, tot de multă vreme o și uitasem oh, oh. Atunci când te-am întâlnit Uiți așa de ușor? Ei, foarte ușor, atunci când vreau să uit Până și o femeie care ți-a slujit ca model Când nu mai am nevoie mm, O femeie care a consimțit să se dezbrace sub ochii tăi e, și... Asta nu are nicio importanță pentru un artist ah. Și cum aș fi putut ști... Că ea era în acest loc oh, Ei fi putut citi numele pe o listă cu străini într-un ziară. Însă exemple. numele acesta nu mi-ar fi spus absolut nimic mm. Niciodată nu auzisem vorbindu-se despre domnul de Satov Ei bine, atunci un alt motiv te-a determinat la această călătorie Dar mai aveam un alt motiv da. Un cu totul alt motiv Și cu privire la acest subiect trebuie să vorbim P să vorbim Încep să-mi strânești curiozitatea Bine, de deci ce ascultă -mă. Te ascultăm îmi spuneai că devenisem atât de nervos De câteva vreme da, Așa e? Și care poate fi aproximativ cauza unei asemenea nervozități Aha, Ești uzat de existența noastră zilnică Două ființe mergând așa singure de tot una cu cealaltă Și trăind patru sau cinci ani da. Fără a se părăsi pentru o oră, ca să spun așa Da, da, da, da, e bine? E bine, tu nu iubești societatea, Rubec Prefer să trăiești singur cu gândurile tale Eu, la rândul meu, nu pot vorbi cu tine despre ceea ce te interesează Despre artă și nici nu mă prea la drept vorbind Da, da, e adevărat și uite așa rămânem de obicei la colțul caminului Să vorbim despre ceea ce te interesează pe tine Ai dreptate Timpul trece Începe să treacă pe lângă tine, Rubec Și tocmai asta este ceea ce te neliniștește Ascultă-mă, Eu nu mai pot îndura această mizerabilă viață Vrei să te desparți de mine? Nu ai decât un cuvânt de spus și plec de îndată Această existență nu ne priește ha? Nu o mai putem continua Ei bine, s-a spus Nu, nu, nu e nimic de spus și dacă nu putem trăi singuri, nu rezultă că trebuie să ne despărțim Atunci, uh, explică-te, ce s intenție ai de fapt? Ceea ce simt eu, foarte viu, da. foarte, foarte crud, da. în ceasul acesta da. E nevoia unei ființe intim, unite cu mine Păi da, eu nu sunt, Nu, nu așa cum o înțeleg Mi-ar fi necesar să trăiesc cu o ființă care, ca să spun așa, mi s-ar adăuga, care... M-ar completat Care nu, nu, nu ar face decât Una cu mine În, în toate acțiunile vieții mele da, E o îndatorire prea dificilă pentru mine Și pe care nu pot să o duc la îndeplinire Știu, din păcate știu Și nu nădăjduiam legându-te de mine Că mi-ai dat acest fel de concurs <gri> But, După fața ta că te gândești la o alta E adevărat? Da Nu-ți cunoșteam darul de a citi gânduri Așa, dar poți vedea asta? Da, da, da, sigur te cunosc atât de bine, atât de bine În acest caz, Pot să vezi la cine mă gândești? Te gândești la această, la acel model care ți-a slujit într-o zi hmm. Știi că la hotel, acolo jos, se crede că e nebună? Te adevărat, a? Mm -hmm. Și ce se spune la hotel despre tine și voluptatea asta stranie de a omor Asta nu are nicio importanță Oricum la această femeie te gândeai înainte În mai Vezi? Da, la ea mă gândeam când n-am mai avut nevoie de ea Și când, de al m-a părăsit da. Ca să dispară oh, Mai lua pe mine, nu e așa? Ca și cum ai fi sărit din lac în puț Cu francheță Mai există așa ceva în hotărârea mea mm -hmm. Rămăsesem un an, un an și jumătate singur Închis cu gândurile mele mm -hmm. Și terminasem, în, terminasem cu totul opera Ziua învierii Ziua învierii a sărbătorit în sfârșit lumea Și mi-a adus gloria Însă nu mai nu mai iubeam opera, înțelegi? Da. Tu care știi să citești gânduri, poți ghici ce idee mi-a venit atunci? Foarte bine. Ideea de a face busturi ale unuia sau ale altuia. La comandă, da. Pe gratis și pe deasupra cu trăsături de animale în spatele măștilor. Dar nu despre asta e vorba. Atunci despre ce e vorba? Despre vocație mare muncă de artist și tot ce rezultă Da, adică toate, absolut toate Mi apareau din totdeauna ca niște lucruri Foarte găunoase, mm. foarte seci Nesemnificative Și ce vroiai să pui în loc? Viața, Maia ah, Viața Da, viața Să trăiești în soare Să trăiești în frumusețe Nu are un cu totul alt preț Decât să-ți uzezi zilele într-o bortă umedă Ca să frămânzi argila și să ciocănești piarea Ba da, ba da, m-am gândit-o întotdeauna Și apoi devenisem destul de bogat ca să trăiesc în belșug Și să las ca soarele să-și reverse peste lenea mea Nepăsătoarea lui lumină Aveam din ce să-mi clădesc o vilă pe lacul Tauniț Și un palat în capitală Fără a mai pune la, la socoteală restul și în sfârșit avei mijloacele de a-ți plăti persoana mea și am deschide drumul spre toate comorile. Nu îți făgăduisem eu să te duc pe un munte înalt și să-ți arăt toate minunățiile pământului? Poate că m-ai dus pe un munte înalt, Rube, dar toate minunățile pământului nu mi le-ai arătat. și mult prea dificilă, maia. Dar știi ce mă duce cu osebire la desnădejde? Nu. O știi? Da. Faptul că te-ai încurcat cu mine pentru restul vieții tale. Vorbe fără inimă Să știi că eu nu le-aș fi spus Gândești vorbele astea fără inimă Nu ai o idee prea limpede despre ceea ce este un artist, Maia Un artist văzut pe dinăuntru Doamne, dar nu știu nici măcar ceea ce sunt eu văzută pe dinăuntru, cum spui tu Trăiesc atât de repede, Maia Astfel trăim noi, noi artiștii în ceea ce mă privește, mi-am trăit întreaga existență omenească În cuprinsul câtorva ani pe care am petrecut împreună M-am convins că pentru mine fericirea nu constă în plăcerea trândăviei Pentru mine și pentru semenii mei nu există viața gata făcută E Mi-e necesar să rămân la operă, Maia Să creez operă -o, până la sfârșitul zilelor Și uite ce e, Maia Nu mai pot scoate la capă dacă nu te am decât pe tine singură Lângă mine Asta înseamnă altfel spus că te-am obosit Da, sunt obosit Viețile noastre comune Mă încovoie și mă distruge Acum știi tot Sunt cuvinte foarte aspre și foarte rele. O simt îndeajuns eu însumi Iar tu nu ai ce să-ți reproșezi O recunosc pe deplin Eu și numai eu sunt pe cale de a suferi o evoluție Eu care m-am trezit la adevărata mea viață La numele cerului, pentru ce nu ne despărțim atunci? Ai vrea? Dacă nu există nimic altceva de făcut Dar da, da, da, există, există o altă cale se poate ajunge la un păcare. Te gândești din la femeia asta. Da, sincer să fiu, da. Nu mă pot opri să mă gândesc la ea, după ce am regăsit-o, trebuie trebuie să-s des Ce anume? Am aici în mine un sipet prețios, unde mi se păstrează toate viziunile, tot ceea ce a constituit idealul meu de artist. Din ziua când ea a dispărut, acest sipet s-a închis. Mm -hmm. A luat cu ea cheia. Iar tu, dragă Maia, niciodată nu l-ai putut deschide Comoara zace acolo, neexploatată, iar ni trec Și eu nu pot ajunge la ea E bine, roavă să deschidă Maya. Pentru că dânsa e acolo Uite-o, Pentru acest sipet neîndoilnic aș fi venit Niciodată nu i-am spus despre asta o <laughs> Dar, dragul meu, Rubec La ce bun atâta tărăboi și atâta explicații pentru un lucru atât de simplu? Ți se pare, într-adevăr, atât de simplu? Da, sigur! Trebuie să te contopești cu cea care ți-e mai folositoare Cât despre mine Oi știți să găsesc întotdeauna un loc sub soare Oi știți să că câte un colț necunoscut Unde voi fi liberă Liberă, liberă Nu vă neliniștiți pentru așa ceva, domnule profesor Rubek. Hai, hai, privești-o Uite-o Uite-o, vezi? Unde? Acolo, acolo pe podiș Alunecă, precum o statuia de marmură a legendelor Vine încoace nu s-ar spune că e însăși învierea? Și pe ea am lăsat-o să-mi scape Pe ea am aruncat-o umbră Am preschimbat-o Nebun ce eram La ce te gândești? La nimic La nimic din ceea ce ai putea înțelege tu Coboară, Robec Hai, coboară și du-te să-i vorbești du acum când se odihnește la marginea torentului și între timp, tu unde te vei duce? Oie, eu. eu de acum încolo voi merge pe propriul meu drum. Mă duc eu să-i vorbesc înaintea ta. Doamna, -do -do profesorul e acolo sus și vă așteaptă. Ce vrea de la mine? Vrea să vă ceară ajutorul ca să deschidă un prețios sipet. Pretinde că sunteți singura care o puteți face. Oh. În acest caz am să încerc Încercați, doamnă, încercați Eu mi-a spus că mă așteptai Te-am așteptat atâția ani, fără să-mi dau seama Mai nu te puteam întâlni, Arno Dormem acolo, jos un lung și adânc somn plin de vise dar iată-te trează, Irene oh, nu, Trează nu, Sunt ploapele încă grele de somn Vei vedea, ziua noastră se va evi Iar lumea se va lumina pentru noi o Să nu te bizui pe asta M Mă bizui, sunt sigur Acum că te-am regăsit Inviată. Transfigurată Nu, Arnold Înviată doar Nu transfigurată Ce ai făcut toată ziua, Irene? Am fost departe Departe Pe pământuri moarte um... Prietena ta văd că nu te însoțește. Prietena mea nu mă din ochi. Mereu? Da, da, mereu. În orice parte mă întorc, nu mă pierde niciodată din vedere. Uite, până o să o omor într-o bună Ce ai? Ce ai? Te rog, hai, Mi-au dat drumul și de data asta. Dar anul da? Acum ne putem așeza și putem sta de vorbă, da, ca odinioară. Da, sigur că da. Hai. Dacă am putea să stăm de vorbă ca odinioare. Da, da, așează de aici. Da. Arnold, uite, iată mă reîntoarsă la tine. Dintr-o lungă, foarte lungă călătorie. Rîntoarsă la domnul și stăpânul meu. În lumea noastră, Irenă. În lumea noastră, a M-ai așteptat în fiecare zi? Cum te-ai fi putut aștepta? Da, e drept Nu puteai face Nu înțelegeai nimic O să-ți spun un lucru, Arnold Da, spune Nu, nu ți-am iubit niciodată arta Dar pe artistile nu? Artistul? Da lu urăsc Pe artistul care este în mine? Da, pe acela Mai ale Dezbrăcată apărem în fața ta Te uram, Arnold Nu e adevărat ideea Ba da, te uram pentru că nu. Pentru că nu vedem în tine nici emoție, nici tulburare Cu? Pentru că nu erai decât artist Nimic altceva decât artist Tu nu erai om Dar această figură Care se modela în argirea moale și vie această figură o iubeam din ce în ce mai mult Pe măsură ce materia brută, masa în formă se transforma Într-un copil Da, care era creația noastră Copilul nostru, al tău și al meu Era în spirit și în adevăr Vezi tu, Arnold, din cauza acestui copil, a copilului nostru Am întreprins un lung pelerinaj Din cauza acestei marmure? Da, numește-o cum vrei eu am să continui să o numesc copilul nostru Ai vrea să-l vezi? Să o vezi terminată? Așa cum se înalță în marmură În acea marmură pe care întotdeauna o găseai atât de rece Nu știi poate că și are locul ei undeva Într-un muzeu foarte departe de aici Iar ce a fost întotdeauna groază de muzee. Ah. Le numeai morminte, ți-amintești? Da, vreau să mă duc în pelerinaj Acolo unde sunt înmormântați la oaltă Sufletul și... Copilul sufletului meu Nu trebuie să mai avezi această statuie M-am un ziren Te rog stăruitoză Nu trebuie Te... niciodată. Te... I-ai făcut vreun rău copilului nostru? Cum? Spune ai ce-ai făcut copilului nostru? Am învățat să cunosc lumea în timpul anilor Ce-au urmat plecării tale Ziua învierii A devenit în concepția mea ceva mai complicat Micul piedestal pe care se înfățișa chipul tău Se înălța zvelt și solitar acest piedestal era prea neîncăpător pentru a-mi susține noua închipuire Și care era această închipuire? Spune. Reproducea ce mi izbise ochii în lumea care mă înconjoară. Trebuia, Irene, trebuia să introduc impresiile astea în opera mea Nu mă puteam abține să o fac Am lărgit piedestalul Îmi fățișeau o suprafață întinsă Pe care am așezat o porțiune de glob umflată iar prin fisurile acestui pământ în casnă Se vede acum ieșind un întreg furnicar de ființe Bărbați și femei Cu figuri de animale Ascunse în gărătul măștilor Așa precum mi le se viața Da, da, da. În mijlocul furnicarului sunt eu Sunt acolo, nu-i așa, Arnold? Nu, nu chiar în mișloc, Irene A trebuit din nefericire să dau puțin înapoi această figură Efectul de ansamblu o cerea Înțelegi? Ar fi strivit tot restul Însă bucuria... Lumina continuă să radieze de pe fața mea transfigurată. E sigur, atâta doar că totul e puțin voalat, așa cum o cerea noua mea concepție. Această statuie exprimă viața, așa cum o vezi acum? Fără îndoială. Și mi e mai dat acolo un loc pe jumătate sacrificat, acela al unei figuri de ultim plan, nu. în grup. Nu e o figură de ultim plan, Iren Cel mult e un fel de figură intermediară. ți ai și rostit sentința. Sentința? Întregul meu suflet Noi, cele două ființe Noi, noi și copilul nostru Totul era acolo, în această formă Da, ascultă cum am înfățișat eu însumi în grup În primul plan, un om s-a așezat aproape de un izvor Așa că mine acum Încovoiat sub povara unei greșeli Nu se poate desprinde pe de-antregul de scoarța terestră Veșnicia va dăinui fără ca el să ajungă pe deplin la înviere, fără să se fi putut desprinde de infernul în care s-a pietrificat. Poet! Pentru ce poet? Pentru că ești vlăguit și inert. Nu mai îngăduință pentru gândurile tale. mi ucis Sufletul. Îți sculptezi în sfârșit chipul într-o atitudine de căință de mărturisire și de pocăință. Și așa crezi că totul s-a spus și că nu mai există nimic de pus în ordine. Sunt un artist, Irene și nu roșesc de slăbiciunile de care nu voi ajunge poate niciodată să mă dezbar. Ești un poet, Arnold. Un copil bătrân. Cum de nu-ți dai seama? De pentru ce te încapățânești să mă numești poet? Pentru că există în acest cuvânt o scuză, prietene, o absolvire, ce -și aruncă vărul peste orice slăbiciune. însă eu eu eram o ființă omenească. Aveam și eu o viață de trăit, un destin de împlinit Ar fi trebuit să aduc pe lume copii, mulți copii, adevărate odrasle Și nici de cum dintre acelea care se păstrează în morminte, asta mi era vocația Niciodată n-ar fi trebuit să te slujesc, poetii Erau frumoase totuși acele zile, admirabile frumoase dacă mă gândesc Îți amintești de un cuvânt pe care mi l-ai spus Pe când copilul era acolo Iar misiunea mea a încheiată? Îți amintești, Arnold? Mi-ai luat amândouă mâinile Le-ai strâns între ale tale Și eu așteptam cu răsuflarea întreruptă Și ai spus atunci Mulțumesc, Irene, din da. adâncul inimii Îți mulțumesc A fost pentru mine un episod binecuvântat Episod? Mm. Am spus eu episod? Da, ai spus episod E un cuvânt pe care nu-l folosesc de obicei Pentru acest cuvânt am plecat e Cumplit Pui tot la inimă, Irene Da, poate că ai dreptate Să ne eliberăm prin urmare De tot ce ne apasă și ne face să suferim Privește, Arnold da. Uite că soarele se ascunde în spatele culmilor E mult de când n-am mai văzut un apus de soare în fiorduri. Dar un răsărit un răsărit de soare? Cred că n-am văzut niciodată Am văzut într-o zi un răsărit de soare admirabil Adevărat unde? Pe culmea unui pisc M-ai luat cu tine acolo Păgăduind că o să-mi arăți toate splendorile pământului Dacă vrei. Dacă vroiai, da. terminăm Te-am urmat până pe culmea muntelui Era acolo m-am prosternat Dinaintea ta Și te-am adorat Te-am slujit acesta a fost răsăritul meu de soare. Ai vrea să ne însoțești și să rămâi la noi în vila noastră, Irene? Cu tine și cu această doamnă? Cu mine, precum în zilele de când cream. Mm. Voi deschide iar tot ce s-a închis în mine. Vrei? Mm. Nu, mai am cheia, Arnold. O ai, o ai, Irene. Ești singura care o posedă, te rog. Vin, om, în ajutor, te rog. fă să-mi din nou viața. <laughs> Visuri de șarte și moarte. Pentru viața noastră comună nu există înviere hey! Noapte bună, domnule profesor Gândește-te la mine, mă duc la voia întâmplării La ce voi, întâmplării? Caut viața, o pun mai presus de orice Ia te uite, dragă maia, și tu? Noapte bună, Maia. Noapte bună. Desurrez o frumoasă noapte de vară pe câmpie. Da. O frumoasă noapte pe câmpie. Vrei o noapte de vară pe câmpie cu mine? Cu tine? Da, Iren. Hai. Fino. Oh, iubitul meu. Domnul și stăpânul meu, Iren. Nu va fi decât un episod. Irene. E un chip nevișicat care mă privește. Unde, unde e ea? Prietena ta, că lugarița ne urmărește. Oh, trebuie să ne despărțim. Nu, nu, nu, nu, nu. Rămâi așa, Nu, nu, trebuie să mă urmărești. Arnold, nu, nu. La revedere. Noaptea asta, da, pe gâmpie. Iren, vei veni, da? Da, voi veni, mi să mă aștept aici. O noapte pe gâmpie cu tine, cu tine, Iren. Ar fi fost viața și am ratat-o amândoi. Ireparabil, nu? Părea decât... Când? Decât când noi morții vom învia. Și ce vom vedea atunci? Vom vedea că nu am trăit niciodată. iste de că să muști, îți treacă o piste. Vrei să mi dai drumul sau să, să te pot olești. Ce ci să mai nu, nu vreau. <gătă -a> Atunci nu mai fac niciun pas cu dumneata Ascultă niciun pasul fai oh, Ce s-ar de dumneata fără mine prin muntele ăsta? Dacă nu am încotro voi fugi pe creastă hi, hi, Ca să-ți fă a Ar rămâne doar o fiertură Din care câinii mei și-ar linge buze. Vă rog, fă cum vrei, fugi pe creastă Dacă găsești cu cade Sunt acolo povârnișuri, de-ți vine amețeala Nu alta și o singură poteca mică Aproape de sfundată E o încântare să mergi cu dumneata la bunătoare. a spune mai degrabă a face sport cu mine, nu? Știi cu cine semeni, domnule Ulf? Hai. Nu, mai ales cu mine însu, mă gândesc. Semeni, trăsătură cu trăsătură. Un faun Un faun? Adică cu o specie de monstru? Ca și cum mai spune un demon al pădurii. Da, da, e întregul dumitale portret mm. Barbă și picioare de țap și pe urmă coarne mm. Le poți cumva vedea, Bietele mele, coarne Bineînțeles că le pot vedea În cazul acesta nu am altceva mai bun de făcut decât să te leg strâns, să, să te legi cu zgarda asta Să mă legi? Ești nebun? Dacă trebuie să fiu un demon, vreau să fiu până la capăt. Într-adevăr, spune, îmi poți vedea coarne. Hai, da, de. Fie amabil, domnule Wolfheim. Da, ia să vedem. Unde e acel castel de vânătoare despre care mi-ai vorbit atât? Cam de aici trebuie să se afle. Nu, da, uite, da? ăsta e, îl poți contempla. Acest stau vechi? A depostit mai mult decât o singură fiică de rege <laughs> Acel netretnic a cărui istorioară mai povestit-o aici a venit Sub înfățișarea unui urs să o viziteze pe fata regelui Aici, în coliba asta? Da, scum companiun de Ce aici. Vrei să intri? Nu, nu, nu. Niciodată piciorul meu nu va trece pragul ăsta. Un cuplu omenesc se poate aciuia aici pentru o noapte la fel de bine ca o Ba chiar pentru o vară la nevoie. Acum am uh, prea multe să mă plâng de dumneata și de vânătoarea dumitale. Eu E ora deșteptării la hotel și vreau să mă întorc acolo. Acolo? Și pe ce drum ai de gând să o iei? Te privește. Trebuie să existe un Mijloc să coborâm de aici, nu? Dar privești un pic dacă. Nu, nu, nu. Crezi că nu aș putea. capului, fără ajutorul meu. Ei bine, vino să mă ajuți. Pentru ce ești cu mine, dacă nu pentru asta? Vrei să te iau pe umerii <laughs> Ce flac. Sau să te duc în brațe? <laughs> Iar încep cu prostii. Mi s-a întâmplat într-o zi să iau asupra mea o fermecătoare copilă pe care o scosese din stricăciunea străzii ca să o duc în brațe. Aș fi purtat-o așa de-a lungul întregii vieți Ca să nu își strivească picioarele de pietrele drumului Că și avea încălțămintea tare uzată când am cules Și știi cum și-a arătat recunoștința față de mine? Nu, spune -mi. Aceste coarne pe care le-ai băgat de seamă mai înainte Sunt un dar pe care îl am de la ea oh. Nu e o istorioară hazlii, doamnă ucigașă de urși? Da, destul de hazlie e drept, însă Eu știu una și mai nostimă Da? Spune Iată, a fost odată o tare prostuță copilă Trăia cu părinții în condiții destul de mediocre Descinde într-o bună zi în toată mediocritatea asta un înalt și puternic domn Care și el ia copila în brațe Și o duce pe un meleag îndepărtat Era fără îndoială unul dintre acei seducători Căruia nu i se rezistă Nu, nu, nu, nu, nu, nu Nu era chiar atât de seducător A izbutit doar să o facă să creadă Că o va înălța pe o culme Numai și numai lumină Și a ajutat-o să urce pe frumușel a mai făcut-o să urce. Nu, nu, nu, din potrivă. A antrenat o într-un loc retras, mm -hmm. rece și umed. Nu tu soare, nu tu aer curat, mm -hmm. nimic altceva decât o locuință bogată și chipuri pietrificate de-a lungul pereții. Bine jucat, păcatele mele. Da, da, dar nu e totuși foarte nostimă povestioare. Ascultă-mă pe mine, scump companion de vânătoare. Ce mai e? Am un castel și vreau să ți-l dăruiesc. Ah, mulțumesc. Am destule castele dintre astea Cu admirabile terenul de vânătoare jur împrejur Cât vezi Există opere de artă în acest castel? Nu, nu chiar opere de artă dar. atât mai bine Haide, haide, haide, bine Voi să mă urmez atât de mult timp Și atât de departe precum îți voi cere Mă supraveghează din vedere O pasăre de pradă domestică Din se bani figi un glonț în aripi acest Haide și Maia. Și Vino, vino, vino și du până jos prin genune Ulf E și vremea ceața coboară? Poate că e mult, mult prea primejdivă. Cu mult mai multe ceața. E bine, capul ți se cam învârtește. Nu trebuia să te uiți spre văgăună. Da, dar nu e tot. Ia du nu numai să vezi colo jos acel cuplu care înaintează E pur și simplu paserea dumitare de, de pradă cu străina lui Am putea trece fără ca ei să ne vadă Nu, imposibil, Drumul e prea strâmb și nu există altă care pentru a coborî. Să mergem atunci, în cazul ăsta trebuie să-i sfidăm O, oh, Maia, vorbești ca un adevărat omorutor de urși. <laughs> Ei, Maia, prin urmare ne-a fost dat să ne întâlnim încă o dată Slujitoarea dumneavoastră, înaintați, deci, vă rog, domnule Rubek. Spune, Maia, ți-ai petrecut, deci, noaptea pe fior? Da Ca și noi, da? Da, da, am fost la vânătoare, nu mi-ai eliberat permis o... Pe poteca asta ați venit, domnule profesor? Da, domnule Ulfain mm -hmm. Și doamna de nu? Bineînțeles Doamna Iren și cu mine urmăm de acum înainte același drum. Același drum, dar nu știți, dar că acest drum duce spre moarte. Am luat-o, uite așa, la întâmplare. Mm -hmm. Mai întâi și mai întâi nu pare atât de primejdios Nu, nimic nu e primejdios la început Însă, pe nepusă masă Te trezești la o întorsătură Și nu mai știi dacă trebuie să înaintezi sau să dai înapoi Și rămâi pilonit pe loc, domnule profesor Transformat în stâncă Cum spunem noi ăștia vânători Faceți maxime, domnule Nu Să mă ferească Dumnezeu De a vorbi în precepte Pe dar dumneavoastră nu vedeți furtuna Deasupra capetelor noastre Nu auziți vigenia E furtuna aceste dezlănțe Acolo sus Priviți mai degrabă acești nori Ce se îngrămădesc și coboare. În curând ne vor înfășura ca într-un giulgiu. Cunosc asta. Să ne grăbim mult. Nu pot ajuta decât o persoană în același timp. Refugiați-vă în colibă, lăsând să treacă furtuna. Voi trimite să vă ia după aceea, domnule profesor. Mulțumesc. Să vă ia? H nu, nu, nu. Ba da, ba da, să vă ia cu forța dacă trebuie. E vorba de viața voastră. Înțelegeți? Hai, din nou aia. Haide, Irene. haide, haide să intrăm în terul. Ai auzit, Arnold? Oamenii o să vină să ne ia. Au să vină mulți. Irene, liniștește-te, te rog. E femeia neagră! -te, Însoțitoarea mea are să vină și ea. Are să mă înhațe, Arnold. Are hmm? să mă pună în cămașă de forță. Nu, Irene. nimeni din lume nu va putea să te atingă, telo. Ah, Hai, te Am o soluție pentru asta. Despre ce soluție vorbește, Irene? Ah, Uite-o! Un stilet? -mi nu, -mi... nu, nu, nu, să-l ai. Am să știu foarte bine să mă slujesc de el. Eu? Să te slujesc? De, de ce să te slujesc? De, de ce ai faci Pentru că ți-era hărăzit, Arnold. Mie? Da. Ție, când mi-ai spus vorbele, astea reci ca mormântul, n-ai fost niciodată decât un episod în viața mea. Dar eu nu ți-am spus niciodată asta, Irene. Tu ești cea care ai vorbit de episod Nu, mi-am scos stiletul ca să ți-l împlânt în spate Deci de ce n-ai făcut-o? Pentru că am băgat deodată de seamă Că erai mort De multă vreme Mort? Mort Mort ca și mine Cadavre reci și blăguite Da, asta eram acolo Pe marginile lacului Tauniț Eu nu numesc asta fi mort Însă tu nu mă înțelegi E sigur că iubirea noastră nu a murit, Irene Iubire. E sigur Fruct al vieții pământești Această iubire e moartă în noi Tu știi că tocmai această iubire arde mai arzător decât m-a dogorât vreodată? Iar eu, uite cine sunt eu deci, azi ce contează? Pentru mine ești femeia pe care visul meu o vede în tine Am stat goală pe o platformă În fața sute de oameni după ce o făcusem în fața ta Eu te-am împins acolo Eu care am făcut să treacă Argila nensuflețită înaintea vieții Înaintea fericirii Înaintea iubirii Prea târziu Tot ce ți s-a întâmplat nu te micșorează cu nimic În ochii mei. Nici mei Suntem liberi, Irene Și avem încă timp să trăim viața Dorința de a trăi a murit în mine, Arnold Eu sunt Reînviată Te-am căutat, te-am găsit și Văd că tu și viața Nu sunteți decât cadavre În mormânt Așa cum eu însă mi-am fost Ce greșeală faci, Iren Viața fierbe în noi și în preajma noastră ca odinioară E bine, vrei ca măcar o singură dată Să ne trăim, de fapt, cu adevărat viața mai înainte de a ne întoarce în mormintele noastre... Arnold, dai, nu Arnold. aici, nu aici, în penumbră, în oroarea acestui umed lințoriu ce ne acoperă. Nu, nu, nu... În luminoasă splendoare a vârfurilor, pe culmea uitării... Iren. Iren, adorata mea Acolo ne vom sărbători noi nunta Soarele ne poate contempla, Arnold Toate forțele luminii ne pot contempla Și toate ale întunecimilor De asemenea, vrei să mă urmezi Iren Logodnica mea în fața Domnului Vrei să-l urmez De bunăvoie Fără reținere Pe stăpânul Și domnul meu Vino, vino, Iren Iren mai întâi vom despica ceața iar apoi. pui ah, A, da Da, prin mijlocul cețurilor Spre piscuri Unde străluce soare, răsare Almei ah, Ne prăbușim ah! Uite-o pe călugărița Oh ceva of a Arnold! Jó, jönkézsíta valánszá. Arnold. Téhna fiekovoj. Ați ascultat Când noi morții vom învia de Henry Gibson Traducere de Venera Antonescu Adaptare radiofonică de Marina Spalas Distribuția a fost următoarea Rubec Ovidiu Iuliu Moldovan Irene Valeria Seciu Maia Dana Dogaru Ulfheim Mircea Albulescu Administratorul Constantin Dinulescu Călugărița, Ruxandra Sireteanu Lars, Dan Bobe Asistența tehnică, Paula Radu și Eugenia Slate Regia de studio, Janina Dicu Regia muzicală, Romeo Chelaru Regia tehnică, inginer, luiza Mateescu Regia artistică, Cristian Munteanu